în și pe pământ, el mi și La microfon este preotul Valeriu, care anunță deschiderea lecțiunii 224 program difuzat de către emisiunea Creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Studiul noului testament, de care ne ocupăm de bună bucată de vreme, iubiți ascultători, ne aduce astăzi în fața capitolului 19 al Evangheliei după Luca, versetul 9, pe care îl vom citi în minutele următoare, urmat de explicațiile care îl însoțesc. Mai înainte de aceasta însă, haideți să urmărim în continuare cu Richard Wurmbrand, un studiu sumar asupra sufletului, pe care l-am început cu ocazia lecțiunii trecute și care va dura pe parcursul următoarelor câteva lecțiuni. Astăzi citim sub titlul Care este starea sufletului nostru următoarele? Sufletul nostru va supraviețui, așadar, morții noastre trupești. Dar este el oare pregătit în starea în care se află să aibă parte de viața viitoare în fericire? Sau trebuie mai întâi să treacă prin transformări corespunzătoare? Sufletul și odată cu el șansa unei vieți veșnice de slavă și bucurie pot fi pierdute. Nu arată chiar întrebarea de mai sus a Domnului Isus. Sufletul poate ajunge în Ghienă, care este un foc veșnic, un loc de chip. Se cuvine de aceea să cercetăm cu minte starea sufletului nostru. Porunca lui Dumnezeu glăsuiește clar, să iubești pe Dumnezeul tău din tot sufletul tău, să iubești în el dragostea, lumina și bunurile veșnice, fiindcă pe toate acestea le reprezintă Dumnezeu. Ce s-a întâmplat însă? Sufletul nostru, disprețuind valoarea celor cerești, a abdicat de bunăvoie și, din superiorul trupului cum era, a devenit sclavul acestuia, socotindu-se acum dator să rafineze și să exacerbeze trebuințele instinctuale ale trupului, cum ar fi lăcomie sexuală, lăcomie de bani, preocupări politice, artă lipsită de valoare care distrează și gâdile, rafinamente la mâncare, lux înlocuință și îmbrăcăminte și așa mai departe. Iar dragostea, lumina, bunurile viitoare ale veșniciei, Dumnezeu într-un cuvânt cele pentru care ar trebui să se pregătească sufletul, aproape că nici nu mai intră în preocupările lui. Deci, pentru ca să aibă parte de viața veșnică, sufletul trebuie mai întâi curățit sau mântuit de toate acestea și să-și ia locul inițial de superior al trupului. De asta depinde totul și mântuirea trupului. Căci și el va învia. Dar învierea trupului nu depinde de starea lui proprie, ci de starea în care se află Sufletul. Din pricina aceasta, studiul asupra Sufletului este de o valoare, de o importanță covârșitoare, este de o importanță veșnică. Iubiți ascultători, asta este ceea ce facem și noi, prin programele noastre: ne ocupăm de starea Sufletului, stare de care depinde și starea trupului nostru. Pentru că și trupurile noastre vor învia. Ele vor învia însă trupuri slăvite dacă astăzi în sufletele noastre îl chemăm și îl primim pe Domnul Isus Hristos, așa cum l-a primit și Zacheu, mai marele vameșilor din textul lecțiunei de care ne ocupăm. Doamne Tată Ceresc, mulțumim că ne ieși în cale și astăzi, înainte de a fi prea târziu și ne atrage atenția că dacă vrem să împărățim, în veșnicie, în fericire, trebuie ca astăzi să te primim în viețile noastre. Binecuvintează-te rugăm și ascultarea mesajului care urmează în așa fel încât să ne determine să învățăm acest adevăr și copleșiți de frumusețea și de bunătatea ta să ne deschidem inimile noastre și să te primim așa cum te-a primit Zacheu. Amin. Doamne te tată cuprinde inima și mă face fericit, Domnul meu iubit. de cuzoi până-n pus, numai harul tău Iisus, îmi cuprinde inima și viața mea. Nain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 Vrei o viață de cânt, de pace, de bucurie și de fericire? N-ai decât să primești Harul Domnului care te mână la aceasta un cânt pe care îl poți cânta și în bucurii, și în durere, și în pierderi, și în câștiguri, și în sănătate, și în boală, și în toate condițiile vieții, pentru că este o fericire care este independentă de tot ceea ce este jos aici pe pământ. Este o fericire care coboară din ceruri este cerească, este un anestezic pentru tot ceea ce este durere și suferință aici pe pământ, este ceva care nu se descrie, nu se poate descrie în cuvinte omenești, dar pe care îl poți simți și experimenta din plin după ce l-ai primit și dacă l-ai primit pe Domnul Isus Hristos în inima ta. Domnul să ne ajute pe toți la aceasta. Amin. Iubiți ascultători, ne aflăm așadar în Evanghelia după Luca, la capitolul 19, suntem la versetul 9 unde citim. Iisus i-a zis, astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci și el este fiul lui Avram. Suntem deci în casa lui Zacheu, mai marele vameșilor, care a dorit foarte mult să-l vadă pe Domnul Isus, motiv pentru care cu prețul rușinii s-a suit într-un pom. Domnul Isus l-a văzut acolo și a spus, dă-te jos repede, Zacheie, că astăzi vreau să intru în casa ta. Și după ce a intrat în casa lui, Zacheu a stătut înaintea Domnului și a spus, Doamne! Jumătate din averea mea dau la săraci și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, dau înapoi împătrit. La care Domnul Isus i-a zis: Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci și el este fiul lui Avram. Iubiți ascultători, trebuie să fim cu mare atenție la ceea ce spune Domnul Isus, căci ceea ce spune el este de mare însemnătate pentru noi. E adevărul, este singurul adevăr de care avem nevoie și fără de care nu. Putem trăi. Isus i-a zis: Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta. Mântuirea intră în viața în casa omului, odată cu Domnul Iisus Mântuitorul. Cine deschide ușa pentru Domnul Iisus, o deschide pentru mântuire și viață veșnică fericită. Mântuirea, însă, intră numai în casa fiilor lui Abraham, adică în casa, în viața fiilor Credinței, și unde intră ea. Se vede. Numai credința este mediul, este locul în care intră Domnul Isus. Fără credință, El nu dă mântuire nimănui. Ne arată Domnul Isus aici că astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci El este fiul lui Avraam. Mântuirea se primește chiar în clipa când Domnul a crezut în Domnul Isus și l-a primit ca mântuitor. Nici mai devreme, nici mai târziu. Astăzi, spune Domnul Isus, a intrat mântuirea în casa ta. Zacheu a crezut și de aceea a intrat mântuirea în casa lui. Frații mei, să nu ne înșelăm! Dumnezeu nu dă nimănui mântuirea, adică nașterea din nou, înainte de a crede, iar credința vine în inima omului prin auzirea cuvântului lui Dumnezeu. Nici un dar duhovnicesc nu se primește fără credință și nicio lucrare duhovnicească nu se poate face fără credință. Zacheu, scrie părintele Trifa, va rămâne până la sfârșitul veacurilor o pildă greitoare despre ceea ce înseamnă a primi cu adevărat pe Iisus Mântuitorul și Evanghelia Lui. A crede cu adevărat pe Domnul înseamnă un început de viață nouă, un hotar de viață nouă. O viață creștină, fără o predare Domnului, ne ajunge la nimic. Sunt atâția care țin datinii, fac anumite rugăciuni, păzesc anumite porunci fără nicio schimbare în viață. Dovada cea mai bună că Iisus a intrat în casa sufletului tău, o ai atunci când deodată ți se schimbă felul de a vedea și a judeca, când toate la cele la care ai ținut mai înainte le socotește acum ca un gunoi. Așa după cum însuși Sfântul Apostol Pavel ne spune în epistola sa, că toate acestea le socotesc ca un gunoi față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos. Odată ce ajungi în fața lui Hristos, tot ceea ce ai, Pavel spune că în ce privește legea era neprihănit și totuși neprihănirea aceasta, lucru foarte bun din viața lui, și pe acesta l-a socotit ca un gunoi atunci când a ajuns în fața lui Hristos. Cine a ajuns în fața lui Hristos, cine are pe Hristos, se va vedea după aceasta că toate celelalte le socotește ca un gunoi, le subordonează gândului și vieții lui Hristos. Isus i-a zis: Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci și el este fiul lui Avram. Un proverb zice așa: locașul în care a intrat un om bun rămâne vestit pentru toate timpurile. Au trecut aproape 20 de veacuri peste casa lui Zacheu. Și nu s-a dărâmat, ci și astăzi strălucește pe zidul ei firma de aur a versetului 9 din Luca, capitolul 19. Toate casele vechiului Ierihon s-au prefăcut în praf și cenușă, dar casa lui Zacheu, în care intra Iisus Hristos, a intrat Mântuitorul Isus Hristos, s-a păstrat. Dacă acesta este adevărul despre lucrurile neînsuflețite care au fost predate Domnului Isus, cu cât mai mult, nu se vor pierde ființele care s-au predat lui prin credință. Nimeni nu le va smulge din mâna lui, așa spune însuși Mântuitorul la Evanghelia după Ioan, capitolul 10, cu versetul 28. Să avem, deci, de plină încredere în El. Dragul meu, ai primit-o pe Domnul Iisus în casa inimitale, ca Mântuitor și ca Domn? Locul unde intră El, va rămâne pentru veci de veci ca o mărturie înspre slava Lui. O, fie fericirea aceasta și partea ta, iubite ascultător! În versetul 10, Domnul Isus, după ce spune că astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta pentru că și El este Fiul lui Avram, continuă în felul următor. Pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Încă o dată atragem atenția, am vorbit de nenumărate ori despre adevărul acesta. Sunt mulți, foarte mulți în România noastră întâlnești mai la tot pasul care încep să se justifice și să spună că ei n-au omorât, ei n-au spart bănci de bani, ei n-au prădat, ei n-au făcut cutare, ei n-au curvit, ei n-au spart casa nimănui. Ei bine, aceștia nu fac parte din categoria fericiților în a căror casă intră Domnul Isus. Ei se socotesc sfinți, ei se socotesc neprihăniți, ei nu au nevoie de un Isus care intră în casa păcătoșilor, de un Isus care a venit să mântuiască ce era pierdut. Pentru ce a venit, deci, Domnul Isus Hristos pe pământ? La această întrebare pe care și-o pune, sau ar trebui să-și pună fiecare om, a răspuns însuși Domnul Isus. El a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. El n-a venit să caute și să mântuiască pe cei care se socotesc neprihăniți? După cum un doctor nu are ce să caute într-o casă unde toți oamenii sunt sănătoși, el n-are pentru ce să intre acolo. Doctorul intră numai în casele unde sunt bolnavi. Domnul Isus intră numai în casele în inimile care se socotesc răpuse de păcat și care au nevoie de el. Așadar, Domnul Hristos n-a venit numai să învețe. Ca să te faci creștin, nu e destul să înveți câte ceva despre El, căci El e mai mult decât un învățător. De asemenea, Domnul Iisus n-a venit numai ca să ne fie o pildă vie de viață. El este mai mult decât un model. Domnul Iisus este într-adevăr învățător și model, dar numai pentru că El este mântuitorul. Ca să ajungem să înțelegem pe Domnul Iisus ca mântuitor, Trebuie să vedem că suntem pierduți prin păcatele și fără de legile noastre, că nu mai avem niciun lucru bun, niciun merit înaintea Lui și să dorim să scăpăm din această stare strigând din toate puterile ajutor. La acest strigăt, Dumnezeu răspunde arătându-ne pe Fiul Său, Domnul Isus Hristos, care, prin de pe crucea Golgotei, ne-a mântuit, adică a plătit prețul răscumpărării noastre, ne-a iertat, ne-a împăcat cu Dumnezeu Tatăl, oricât am fi fost noi de păcătoși. După aceea, prin Duhul Său, ne scoate de sub stăpânirea păcatului, făcându-ne să ducem o viață sfântă după voia sa. Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Ce este pierdut? Tot. Pământul cu tot ce este pe el se află în afara casei împărăției lui Dumnezeu. Stăpânitorul lui, după mărturia Domnului Isus și a apostelilor, este diavolul. Însă el, Marele Mântuitor, prin jertfa cu răscumpărătoare, va aduce înapoi în casa lui Dumnezeu tot ceea ce diavolul a răpit prin silnicie. Așa după cum s-a arătat, Domnul Isus, n-a venit numai să aducă o învățătură frumoasă să moralizeze lumea, ci s-o mântuiască, pentru că el a iubit pe om chiar în starea lui de vrăjmaș față de Dumnezeu. Un arbore mi-e mai drag decât un om, spunea Beethoven. Dacă și Dumnezeu ar fi gândit ca Beethoven, cine ar mai fi fost mântuit? Să învățăm felul lui Dumnezeu de gândire și lucrare, izvorât din cea mai fierbinte iubire pentru om. Așadar, Domnul Iisus spune... Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. La o credincioasă, care ajuta multă vreme pe vestitorii Evangheliei între păgâni, a venit într-o zi o tânără văduvă brahmană care își pierduse soțul. Povestea ei era o zguduitoare istorie de suferință și căutare de mângâiere. Zadarnic însă cercetase toate locurile sfinte ale hindușilor. Acum ea bătea la ușa creștinismului. În casa credinței, învățat să citească. Biblia ajunsese tovarășa ei nedespărțită. Duhul lui Dumnezeu îi deschise ochii pentru slava Tatălui prin Domnul Isus Hristos. Chiar și stelele îi vesteau slava lui Dumnezeu. Văzând cum stelele erau rânduite după anumite legi, cum atâtea planete înconjurau soarele, mi-am închipuit, zice povestitoarea, că trebuie să fie unul mai mare decât toate acestea. Iată deci Sărăcia ei untrică, dorințele ei le aducea de acum la picioarele Mântuitorului. În el a găsit ea pace pentru sufletul ei. O, spunea mai târziu, de-aș putea zugrăvi cât de flămând am fost după Dumnezeul adevărat. Acum mi-am potolit foamea de Dumnezeu prin Domnul Isus Hristos. Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Dacă și tu, dragul meu, ești pierdut, poți fi mântuit chiar acum, dacă primești prin credință pe Domnul Isus ca mântuitor al tău. În versetul 11 din Luca de la capitolul 19, Evanghelistul Luca, cel care ne prezintă această istorisire, ne spune următoarele. Pe când ascultau ei aceste lucruri, Isus a mai spus o pildă pentru că erau aproape de Ierusalim și credeau că împărăția lui Dumnezeu are să se arate îndată. Observăm că atunci când cineva este gata să asculte o latură a adevărului, Domnul Iisus îi mai descopere și altă latură, apoi alta și așa mai departe, până când tot adevărul de care are nevoie îl va fi cunoscut pe deplin de jur împrejur. Pe când ascultau ei aceste lucruri, Iisus a mai spus o pildă. Mântuitorul nostru vorbise despre adevărul că fiul omului a venit să mântuiască ce era pierdut și acum continua cu același adevăr, dar de pe o altă treaptă nouă, pentru ca ascultătorii lui să fie lămuriți. Numai unde sunt urechi de auzit, vorbește Domnul Iisus, și numai după ce s-a înțeles una din laturile adevărului, trece la următoarea. Pe când ascultau ei, așa ne arată versetul, Isus a mai spus o pildă. Dacă și tu, fratele meu, ești gata să împlinești ceea ce ai auzit, vei fi călăuzit mai departe în adâncimile adevărului dumnezeiesc de Duhul Sfânt. Ne arată deci versetul că ei credeau că împărăția lui Dumnezeu are să se arate dată. Dumnezeu nu se ia după ceea ce cred eu, ci după planul și adevărul lui veșnic. El mă cheamă și pe mine să primesc adevărul așa cum este El, prin învățătura și lumina cuvântului Său scris. Dacă primesc și păzesc cuvântului scris, voi avea viață veșnică și voi fi fericit, dar numai în felul acesta. Împărăția lui Dumnezeu nu se arată decât atunci când se împlinesc toate condițiile puse, fie că este vorba despre o inimă singură sau despre o comunitate sau despre tot pământul. Când toate piedicile sunt date la o parte, atunci împărăția lui Dumnezeu se statornicește, într-o inimă sau pe pământ, aducând cu sine toate binecuvântările Harului Veșnic și minunat ale lui Dumnezeu. În vesetul următor, în vesetul 12, citim. Deci a zis, un om de neam mare s-a dus într-o țară depărtată ca să ia o împărăție și apoi să se întoarcă. Multe pilde a rostit Domnul Isus pentru a arăta același adevăr, dătător de mântuire și de săvârșire, ca noi, oamenii mărginiți, să-l putem primi fără nicio reținere. Pildele Mântuitorului Hristos sunt ca niște verigi în lanțul adevărului care leagă pe om de Dumnezeu și pământul cu cerul. De data aceasta ne spune pilda polilor sau a minelor în limba greacă. Mina era o greutate ca mijloc de schimb un fel de monedă. Pilda polilor este asemănătoare cu pilda talanților din Matei 25, dar nu este aceeași. La Matei, ideea fundamentală este că cei cu mai puține daruri nu trebuie nici să se descurajeze nici să devine invidioși și că dreapta judecată a lui Dumnezeu va fi după măsura darurilor încredințate fiecăruia. La Luca însă, ideea fundamentală a pildei este aceea că starea de slăvire va veni abia după trecerea stării de încercare, pentru fiecare credincios, după felul cum folosește darul harului încredințat, își stabilește singur participarea la stăpânirea slavei lui Dumnezeu. În ei ființă, Domnul Iisus arăta că El merge la Ierusalim nu pentru slavă, ci pentru bagiocuri, cruce și moarte. După acestea însă urmează învierea și slava. acesta e drumul adevărului pe pământ și aceia care vor să-L urmeze trebuie să-L știe bine dinainte. Deci, Domnul Isus a zis: Un om de neam mare s-a dus într-o țară îndepărtată ca să-și iau împărăție și apoi să se întoarcă. Omul de neam mare din pildă este fără îndoială Domnul Isus, împăratul, care nu este recunoscut de poporul său și care își va arăta slujba împărătească abia după ce se va fi dus acolo unde îi se va da împuternicirea. Domnul Isus a luat pilda aceasta. Din întâmplările de atunci, când micii domnitori ai unor țărișoare trebuiau să meargă deseori la Roma pentru a fi ridicați acolo la rangul lor de domnie. Faptul acesta s-a petrecut și cu Irod I și cu Arhelau. Tot așa și fiul omului, în starea lui smerită a trebuit să se înalțe la cer, unde să-și primească împărăția, după ce a urcat mai întâi drumul crucii. La fel și noi. Ca urmașa ai Domnului Isus, ca trup al Său, avem același drum prin lume. Suntem aici pentru a lua o împărăție, nu pentru alt scop. Însă împărăția aceasta se ia cu multe lupte și necazuri, după cum ne este arătat la faptele apostolilor 14 cu 22. Dar necazurile sunt trecătoare, pe când împărăția este veșnică. Slăvit să fie Domnul! Continuându-și Domnul Isus spune în versetul următor, versetul 13. A chemat 10 din robii săi, le-a dat 10 poli, 10 mine și le-a zis, puneți-i în negoți până mă voi întoarce. Pentru lucrarea sa, Domnul Isus cheamă la sine numai pe robii săi. Lor le încredințează valorile sale, lor le spune ce trebuie să facă și cum trebuie să facă pe ei. Pe robii săi se bizuiește el. Cu ceilalți oameni nu are nicio legătură în privința aceasta. Lor le dă ploaie și soare, le dă îngrijirea care trebuie și ei cheamă să se întoarcă la ei, să-l primească prin credință ca mântuitor și în felul acesta să devină și ei robii lui, dacă vor. Da, numai robilor lui Dumnezeu le sunt încredințate tainele lui Dumnezeu, pentru că numai ei au inima contopită cu voia lui și mintea luminată de Duhul Sfânt. Străinii de Dumnezeu, însă, și străinii de voia lui, sunt vrăjmașii lui? Cum să le încredințeze el secretele împărăției sale și să le dea pe mână tezaurul din vestieria sa? Țara care își dă pe mâna inamicului secretele și bogățiile este sortită pieirii? Starea de rob! Al lui Dumnezeu este mai presus de orice stare în care s ar putea afla făpturile sale. Este mai presus chiar și de starea de copil al lui Dumnezeu pentru că un copil al lui Dumnezeu nu este bun de lucru decât de la o anumită vârstă, pe când un rob este gata oricând pentru orice. însă robul lui Dumnezeu trebuie să fie mai întâi copil al lui Dumnezeu. numai copiii lui Dumnezeu pot ajunge la starea aceasta de robi ai lui Dumnezeu în măsura creșterii lor duhovnicești, pe măsura lepădării de ei înșiși și ascultării desăvârșite, de voia și de cuvântul scris al lui Dumnezeu. Domnul Isus deci, ne prezintă următoarele: a chemat zece din robii săi, le-a dat 10 poli și le-a zis: puneți în negoț până mă voi întoarce. Domnul ne-a încredințat valorile sale, viață, timp, talente, înțelepciune, bunuri pământești, etc. și ne-a poruncit să le punem în negoți, adică să le valorificăm, să le folosim la maximum în câștigarea de noi valori pentru împărăția lui Dumnezeu până când se va întoarce el. Deci el așteaptă ca noi să fim harnici în slujba sa și ne va cere socoteală de felul în care am întrebuințat bunurile primite. El va plăti fiecăruia după faptele sale și nu va avea în vedere fața nimănui. Credem noi lucrul acesta? Trăim noi în această încredințare? Întrebarea pe care ar trebui să ne punem foarte des este aceasta. Va trebui să mă înfățișez înaintea scaunului de judecat al lui Hristos. Ce voi spune? Ne punem noi această întrebare destul de des? Domnul să ne ajute! Iubiți ascultători, ne apropiem acum de încheierea programului le 224 și în încheierea programului ne exprimăm dorința și rugămintea fierbinte la adresa lui Dumnezeu cu privire la binecuvântarea acestor programe de așa maniere încât fiecare din ascultătorilor să-și pună serios întrebarea și problema veșniciei, pentru că toți vom da față cu veșnicia. Vrem sau nu vrem? Ne place sau nu ne place? Credem sau nu credem? Toți ne vom și înaintea scaunului de judecată al lui Dumnezeu? Toți vom da socoteală pentru toate harurile minunate de care ne-a făcut parte, cât și pentru harul acesta de a mai lua cunoștință încă o dată pe calea undelor de planul acesta minunat al lui Dumnezeu? Facă El, ca fiecare din ascultătorii iubiți, să-L primească pe Domnul Iisus Hristos în inimă și apoi, prin puterea Duhului Său cel Sfânt, să folosească bine, să valorifice cu succes toate aceste valori, în vederea câștigării în noi valori, pentru slava Lui Veșnică și pentru fericirea noastră. Amin.